щоб стати землею, і щоб виросли нові, молоді. І пливла над землею вічна ковилова дума. Думка знову і знову вертає мене до пива, до нашої змаги, бо в усьому цьому є Божий промисел, а є й людський, наш. Ким і як звікувати, і для чого? Лягти під косу, упасти під вітром, прорости корінням глиб, я не впав під косу і вглиб не проріс. Вирвавши з полону, довго тинявся по ярмарках, монастирях, містах та селах. Напала на мене чорна нудьга, а чому й сам не знаю. Мало б бути навпаки, на волі, хазяй своєї долі. А воно не так. Нудним мені явився світ, нудними люди. І скрізь вони такі. Там от татар, турків і тут. Пампушками білими клопочиться і більше нічим. А наші ті пампушки? Для чого? Більше їх з'їси порозумнішаєш? Мабуть, є щось таке в світі, що цієї нудьги вияснює. Іноді, як обкладе мене туга, важка та чорна, на ніч, а потім ударю лихом об землю, розвеселюся, розсміюся сам, ще людей розсмішу. Колись вже я був іншим. У надвірні козаки я поступив не одразу, деякий час вже під парубійком у хазяйських недоносках пас громадську череду. Жену з поля корови та вівці, довгий батіг гадюкою звивається за мною в пилюці, а дівчата та хлопці гуляють на колодках. І одна дівчина, баранова Устя, їх прозивали баранами, бо всі в роду кучеряві. З віночком на білих кучериках все чіплялося до мене. А ну заграй на дудці, який же ти довгополий, хочеш я тебе поцілую. Не знаю, чого вона чіплялася до мене. Чіплялися й інші дівчата. Обступлять, повалять, регочуться. А мені сльози бринять у очах. Але вона найдужче. Я вже й просив її, й сварився, обходив десятою дорогою. Вона однаково перестрівала. І вже потім я навмисне проїздив воронив її двір, а одного разу стрибнув конем через плід. Устя брала коноплі, і вона сказала, «Чого ж ти раніше не стрибнув через плід без коня?» Вона вже була заміжня. В небі зайнялися козари, висипали інші зорі. В синьому небі вони не наче риби в синьому неводі. Тут у степу вони великі-великі, і, здається, висять над самою головою. Зійди на могилу і дістань рукою. З могили я розглядав степ, присмутніли в надвечір'ї, парами зривалися і мчали дуті качки, лебеді пролетіли білою згайкою і опустились на плесо в очеретах. І ніде ані лялечки людської. Від того почувався певно. Людині страшно, тільки людини. Лише на заході, над самою землею, хмарина схожа на Богородицю з розіпнутим покровом, чи це мені привиділося, чи справді січова покровителька благословляла мене в путь. Ніч упала на степ темним крилом, заховала все живе і не живе, і тільки зорі опустилися нишки, висіли, неначе велитенські велетенські лампади. Опівночі півночі зійшов місяць, молодим серпом вижинав в небесній оболоні, присвічував мені в дорозі. Не страшно в нити козакові ні звіра, ні людини, але в неживому місячному сяйві увесь час здається, що хтось за тобою стежить. І степ від того сяйва не наче мертвий. Подивився в небо, у якому в безлість теклася й найімлиста річка, шукав собі якогось знаку, запомоги, зняти з душі тягар відвічальності. Запомоги не знайшов, небо було байдуже, рівно світило мені і моїй погоні. Слуги темних сил весь час перетинають нашу путь, ми змагаємося з ними, часом не знаючи того, як не знаємо сили своєї в руках та в серці. І все ж добре в степу козакові в самому серці ночі під місяцем і зорями, які гойдаються вгорі білою загравою. Тиша тінніче лапала по степу. Я йшов, поки місяць не опустився в трави, і зорі потомилися, почали пригасати. Темінь стала густішою. Потім у тій темряві замелькали якісь вогники, впритул наткнувся на могилу. На ній щось блимало, ворушилося, то плакало, то співало в кілька голосів, і я подумав, що то співають та плачуть недавні сарматські мерці, про яких розповідав Корсак. Відтак зрозумів, що то справляють нічне весілля, пугачі та сови. Незабаром потому вступив у чорний ліс, надибав на дорогу глуху, зарослу травою і рушив нею. Польний гетьман Любомирський умивався з срібного тазу. Регіментар пиво з мідного. Любомирський випив вина з золотого келиха, пиво з срібного. Гетьман снідав довго. Товпа тілядників подавала на невеликий, інкрустований яшмою, столик напої та страви. Пиво на швидкоруч закусив шинкою і вийшов з намета. Чорний, як смола, з блискучим носом, Гайворон викреслив невеликий круг, сів на вершечку сухого дерева неподалік від намета і закрякав. «Або дай ти був здох!» – сказав вертовий жовнір, підвів рушницю і вистрілив. Гайворон чорною ганчіркою впав під дерево. «Стріл добрий, а в стрільця сім літ у голові неметено!» – сказав пиво і крутнув вузького чорного вуса то він крякав на погибель запорозцям. «Тепер відай, на чою погибель крякав», – мовив молодий шляхтич з пишним північним хвостом на шоломі і засміявся. Пиво хріжо блиснув на нього оком, і шляхтич знітився. Пиво в човні переплив протоку і підійшов до свого полку, який лежав у куцій балці.